53. Meggel lementünk a kastély előtti partra. Hűvös volt az idő, de ragyogott a nap. A sziklákon álltunk és néztük a tengert. A sejmes Hínár szigetek között megláttunk valamit. Egy fejet, egy figyelő szempárt. Nézd, fóka! A fej hol felbukkant, hol lemerült. A szempár egyértelműen minket figyelt. Nézd csak! Még egy. Apu útmutatását követve leszaladtam a vízpartra, és énekelni kezdtem. Szerenádot adtam nekik. Arró! Nem válaszoltak. Meg is csatlakozott hozzám, és énekelt nekik, és most persze visszaénekeltek. Meg tényleg varázslatos, gondoltam. Még a fókák is tudják. Hirtelen a vízen mindenütt fejekbólogattak, és énekeltek neki. Arró! Fóka ópera. Lehet, hogy csak egy ostoba babona, de nem érdekelt. Jó ómennek tartottam. Levettem a ruháimat, beleugrottam a vízbe, és hozzájuk úsztam. Később apu ausztrál szakácsa elborzadva hallgatta. Elmondta, hogy ez egy nagyon rossz ötlet volt, sokkal nagyobb meggondolatlanság, mintha az okavangó legsötétebb vizébe merültem volna el. A skót partvidéknek ez a része tele van gyilkos bálnákkal, állította a síf. A fókáknak énekelni pedig olyan, mintha a véres halálukba csalogatnánk őket. Megráztam a fejem. Milyen szép mese volt pedig, gondoltam. Hogy lehet az, hogy ilyen gyorsan sötét lett minden?